Allahu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 Atë e më dhërojmë Dhe të gjitha veprat e mira Vëtëm ati ja kushtojmë E lusim Allahun e më dhëruar Që të naruan nga gjdo të keqe Pavarsisht Aburan ajen nga vete tona Apo navijen nga jashtë Dëshmaj se nuk mëritan të adhëruat me të drejt As kush posa Allahut a zdo gjel I cilë është një I vetëm I pashachë të gjitha të mira që i gëzojmë i kemi nga aj, dhe vetëm aj është i cili në ruan dhe në mbron nga gjdoja keqe. Dhe dëshmaj se Muhamedi s.a.s. është rab dhe i dërguar i Allahut, e dërgaj Allahu aza o gjelë që me te ta, ta përmbyll karavanin e pejganberis, dhe e dërgaj Allahu aza o gjelë që njerëzve të amësën rrugën dhe të Allahut të bërra këva të ala, që njerëzit të mësën, si të shrizojnë begatit në këtë botë dhe si të shpëtojnë nga denimet e botës tjetër. Vlezet ndërruar, njerëzit në jetë në kësaj botë për mes angazhimeve, për mes preokupimeve, për mes vepërve të tyret ndryshme, pa, dyshoj, pa dyshim sa ata e synon një sukses të caktuar. Edhe pse, Për gjatë rrugës së tyre deri tek ai sukses, mund të shfaqen disa suksese tjera për rrugë. Mir, por pa dyshim se gjitha ato suksese për rrugë që i shfaqen njeriu marrin kuptim dhe kanë pritëm të këndshëm vetëm atëherë kur kjo rrugë përfundon me suksesin që njeriu për tësh nis në atë rrugë. Prandaj, një njerëz i cili është i shtrirë në spital, është i smut për gjatë kohës së tij të shtrirjes në spital, ai mund të ketë përfitime të ndryshme të shoqërimit me njerëz që janë aty, e të njoftimit, e të punëve tjera, mirë po, në qoftë se ky qëndrimi i ti tij në spital nuk kurrizohet me shërim, të gjitha sukseset e arritura nuk kanë kuptim të madh. Gjithashtu studentët i cili shkojnë në shkollë, në universitet i cili, pa dëshim, për gjatë udhtimit e ti në studime, mund të ketë përfitimet të ndryshme, ose të përfiton nga bursa, ose të përfiton nga rasë duko njuftu me njerëz nga shëqëria, përvojat e kështë më radhë, por në qovë se udhtimit ti nuk koreizot me diplom dhe nuk koreizot me studime të përfunduare me sukses, atër pa dëshim se gjitha këto suksetira zbejen dhe nuk e kanë kuptimin e tyre të duhur. Qfar duha të them me këtë hyre? Dua të them se edhe ne në këtë muaj të Ramazanit, për gjatë udhtimit tonë në këtë muaj, përfitojmë përfitimet të ndryshme, mi aftën agjerimi përfitim, mi aftën namazi përfitim, mi aftën të ravija përfitim, mi aftën kurani sukses dhe përfitim, mirë pa, në qovë se udhtimi jonë, për gjatë këti muaj vlezet të ndëruar, nuk kurorizot me një sukses të caktuar, A të të gjitha këto suksese mund të zbehen apo edhe mund që të mos të konsiderohen suksese dhe mos të jë një pritetim i këndshëm për neve. Cili është ky sukses pra në muajin Ramazan që i jep kuptim të gjitha sukseseve tjera. Cila është kjo e arritur që i jep kuptim pastaj të gjitha të arriturave tjera në këtë muaj. Ai sukses dhe ajo e arritur është Mua jer kanë diskutuar dhe kanë biseduar për të dy krijesat më të mëdhta të Allahut Azza wa Jall, Xhibril alayhi salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke u ngjitur për mimberin që tu flet njerëzve, i erdhi Xhibrili dhe i tha diçka dhe duke u ngjitur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë shkollë vazhdimisht thonte amin. Amin amin. Dhe kur e pyet të njerëzit për çfarë bëri kët, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se më erdhi gjebrili dhe më tha, nuk është i suksesshëm. Shikoj kët shprehje të suksesit, nuk ka arritur në kët Ramazan asgjë ai njerëz i cili ka kaluar Ramazanin dhe nuk i janë falur mëkatet. Andaj falja e gjuna e vetona, arritja e shpërbimit final në kët muaj, që Allahu të na falë. Inshallahullahu jalla wa ala të na liron nga zjarrri i xehnimit. Inshallahullahu jalla wa ala të na siguron gëdënim. Ky është suksesi kryesor në këtë muaj që nëse këta arrijm, të gjitha suksesit të tjera do të kenë kuptim, vëllezër të nderuar. Andaj njerëzit sikur se thash, sot janë msuar të ndëgjojnë se duhen të më falë mëkatet, gjynohet mira më u fal, por kanë frikë, vëllezër të nderuar, se ndoshta nga përdorimi i shpërt i kësaj fiale dhe nga kërkesa e vazhdueshme ka mundsinë nga njerëz edhe me devaluoj kërkesë. Një njëri që vazhdimisht e ka në begati gjith gjith gjith gjith nga përdorimi i shpërt fillon me hupra dhe ndjenin për rëndësinë e kësaj kësaj begatie. Andaj na duhet gjithmonë t'ia rikujtojmë vetes tonë se sa është e rëndësishme është për neve që Allahu të na fal. Sa kemi nevojë që neve Allahu xhella wala t'na fal. Dhe kërë e kuptojmë rëndësin e kësaj, atëra të jetë këmgulja dhe të jetë kërkesa ju në e vetme në këtë muaj që Allahu Gjelle Huala të na falë. Prej kam, në e kuptojmë rëndësin e të kësaj që poflasim, për thashtë të shumë të ato argumente që flasim për këtë pun, por në ndunë në fillim të thëmë vetëm dy. Allahu Gjelle Gjelalu në një jetë kur anorë përmenë Se vetëm një mëkat, Allahu më ta falë, vlojnë dërhuar. Veç një gjunah, Allahu më ta falë, a dinë sa so shtrajt kushtan aja? A e që mënë të këtë begatit Allahu waala, të Allahu Gjellë Vala që Allahu më ta falë një gjunah? A dinë që ka të me thonë? Një, një, një gjunah që e ke bë, Allahu më ta falë. A dinë që ka të me thonë? Që në dëgjeje, që ka thët Allahu Gjellë Vala në surën Ali Imran, në Minë Allahi Wa rahmetun khajrun Minë ma e gjmeun Allahu thët le magfira Një falje veç magfira Veç një magfira të një falje Allahu të azogjel Dhe një mshir veç me të piku Veç një mshir, një rahmet Me të piku nga anë Allahu të azogjel Allahu pot khajrun është më e mirë Më e shkranit për ty Se krejt ajet qka ta grumbullojnë Nga pasurie e kësaj bote Andaj një falje një gjunahi Nuk krasot me as një përfitet material në këtë botë. Prandaj, nëse dëshum të bëjmë krahasime të themi se sa i gëzohesh një lajmi që klaimrën se i ke fituar për shembull 1 milion euro, i ke fituar 1 miliard euro, a i gëzohesh kësaj na, a ka artë e rëndësishme për ty ky lajm, po shumë e rëndësishëm, se shumë gjëran këtu botë i rahaton me kët lajm. E Allahu po thëtë me të lejmërua Allahu se vështë një gjunat të ka falë, është me rëndësishme dhe me dobishme për ty, se me të arlejme se ke fitu kach edhe kach edhe kach, ma gjithet pa në umër, ta saj që njëzët grumbullojnë në këtë botë. Dhe në anën tjetër, aja që e bënd të rëndësishme këtë tim dhe të në ruar është, se në qovë se mbetet gjunahit të këne, nuk mundi me paramendu se qfar shkatri me bëndë, është me i rezikshëm se ato armë për shkatrim masiv, se armët nukleare, se armët kimike. Një gjuna është me i keqë për shëqërin se me i godit bomba atomike. Në që se njerëzit e kuptojnë drejt gjunaen edhe kuptojnë drejt rezikun e ti. Andaj, për njerëzit me i rezikshme është ajo lakuritësi që përshfaqet për jashtë, ajo lakuritësi pritja xhjerimit publik pa pik turpi para Allahut Azhgal dhe pa pik turpi para xhjeruesve që pa xhjerojnë para Allahut Xhallahu Wala ajo është më e shëmtuar se më na sulmuar armiku me gjitha armët që i ka për shkatrimin masiv kjo kush e kupton drejt sipas asaj që ka thënë Allahu Xhallahu Wala andaj një nga dietarët Muhammad ibn Yahya al-Duhali një ditë usa jemaatit të tij tha kështu një njeri erdhi tek ni hoj edhe i tha o oh, hoj a mundesh me ma thonj një këshillë por shumë të shkurt jam për udhë ma japin asiat se ku mundet të me ecë hoja i tha po kem të thon një këshillë shumë të shkurt vallallaj afon cila është ajo ja? tha allahu xalla uala i shpalli një pejgamberin nga pejgambert më e hershëm allah u i shpalli një pejgamberi nga pejgambert më e hershëm çka i tha allah u azu xel allah u i tha se në çoftse depërton gjunahi edhe në ndënjë, kësë nuk ndod, mirë po përshambull, në nga me kuptu se kësë ndod, po sa përshambull, Allahu i thakti pegamberi, në qovë se dëpërtan gjunahi në ndënjë pjesë të gjenetit, e shkatraj atë pjesë të gjenetit përshka këse ka i gjunahi atje. Para mënda, një gjenet ka që bukur i kriuar, i kriuar për, për përjetësi dhe përjetëshmëri, në qovë se vështë një gjuna strehot në një qashtë të ti Atë qash e kënësën Allahu të prishur, të shkatruar E qëfar të mërmeni janë qofë se gjenë strehem në zemrën tonë dhe një gjuna Qka i bënë këse i zemrën? Apo gjenë strehem në gjuën tonë dhe një gjuna Qka i bënë gjuhës tonë? Apo gjenë strehem në gjumëtyrët tonë dhe një vej për e keqe Qka i bënë gjumëtyrëve tonë? Pra nda ne kemi nevoj që ta kuptojmë seriosisht Se sa është për neve jetike E rëndë Në veç anë ti, ta ndihem këtë nevoj Në muajnë e faljes Djetarët isë tam, vletët ndërruar Kanë përmendur Krasë kësaj që e ceka Se sa është e rëndësishme Sa është e domazdashme Të na falën gjynat Kanë përmendur edhe shkache Po shkache, se bepe Që duhet besimtari Ti ndjekat o shkache Ti merë parasysh, ti praktikan Që ato ti ndihmujnë në falën e gjynahave A në nduat ti përmeni tri apo katër shkache dane këtkut të limituar në këtë hutbë, andaj ndëgjani Allahu xhalla wala ju nderoj dhe shpërbleft. Ajo çka duhet të kujdesni për ta në muajin Ramazan, që Allahu t'ju afol gjinojt është të investojmë në përmirësimin e cilësisë të besimit tonë në Allahun azza xhel. Na kemi besim në Allahun xhel lewala, por ndoshta nuk është i cilësisë të kërkuar, nuk është i cilësisë të kërkuar, apo që të jap kuptim pas ta jetës tonë. Në historin e njërzimit Cëpaku të asaj që Allah u fletë për te Jo të historisë të shkollave tona Po të historisë të Kur'anit Dhe historisë të Muhamedi sallallahu alaihu sallam Kudo që flitet Për shpëtimin e ndukujt Sa herë Që ka shpëtu ndukush Mftyrën e tokës Pëndë një sheri Pëndë një shkatërimi Shka ku kryesur për shpëtimin e ti ka qenë Lidhja ti me Allahun dhe besimin Alonjën levara Merë në Kurane dhe lezone Qka pa danë shemblë më konkret Se banort e shpeles Disa njerës të po, nëpone O që e kam vështirë valoj me lonë këtë Jë mësu që 30 jetë për shemën lëpi duhonën Fhtirë e kam me lonë Valon që 20 jetë e bëjqit punë Valon që sa ko, unë e kam shëqrinë E kam fhtirë me lonë Ashabul kef Banorët e shpëllës Ata që fletë Allah u përta në kaptinë në shpëllës Ata ishin djelmosha Braktisën familjet Braktisën prendrit Braktisën luksin Ga se ishin fmi të pasanikave Braktisën komoditetin Braktisën popnë të tyne Të gjitha këtoj braktisën Ustrëhuan në shpëll Larkë familjeve Larkë pasuris Larkë ushqimit Cilë ishte sukses Apo sekreti i sukses të tyne Prej 4 këfëqi Qeprej ka Allah u gjëlloh O rabat në ala kulubim, idhkamu fekalu, rabbuna rabbu samawati walon, lën në dhuë, mindunihi ilaha. Allah u thëtë, na u aforsuam zemër të tyre, i bënëm stabil, tjenë qëndrushëm, mështak thinë kukën mënë nga vendi më katit, po të vazhdojnë ka pendimi. Psa thunë do dhe kja? Idhkamu fekalu. Kjo patë sebep, kënë në kishtë të tekashtu falë, për ata unë ngretën dhe, Dëshmuan se zotë i unë është Zotë i qeve dhe tokës Andaj në nuk do të lusim dhe nuk do të adhërim Asken posti Kure dëshmuan besimin Kure dëshmuan kualitetit e besimit e të tëne Allahu gjallëvala U aforcoj zemërth dhe me lehëci të madhe Braktisën më katët Andaj në qovë se në e përmisëm besimin ton Në qovë se në e përmisëm imanin ton Me lene Allahu të adhëgjel Ky besim kualitativ Ky besim cilësor Më lenia Allahu جل وعلا do të na ndihmon në braktisjen e të gjitha mëkateve, qofsh në tokë të zemrës, apo të djues, apo të gjymtyrve, do të na ndihmojnë në braktisjen edhe e të rrethëve të këqija, edhe të shoqërimit të këqija. Pse? Ngase do të të ja ndihme Allahu më afër neve për shkak të të tij besimit. Andaj vëllezër të nderuar, investon besimin tënd, msa për besimin tën, shiko se a art në rregull, a je i mbështetur në Allahun sa duhet, ashpërson në Allahun sa duhet, ai i bindur në Allahun sa duhet, ai i kthyer tek Allahu sa duhet, ai beson premtimet e Allahut sa duhet, e kështu me radhë, a ja ke frikën Allahut sa duhet? Të gjitha këto kontrolla duhet të bën ko pas ko në jetën e në jetën e besimtarit. Është shumë të dhëra çka kanë mundsi të thonë për besimin, por besimi në Allahun, tauhidi, njohësia e Allahut azza xal, është një ngashkaktar kryesor dhe themelor për falnë mëkateve. Ngase përmes tij Allahu na fal dhe përmes tij Allahu na ndihmon të larguojmë nga çdo mëti dhe nga çdo dobësi dhe mëkat, sikurçi sella shembullin e banorëve të shpellës. E dyta që na ndihmon me lehen Allahu xhallahu ran gashkaqet, që na ndihmojnë që Allahu të na falë këtë muaj, të arrijmë kët sukses madhor që i jep kuptim të gjitha sukseseve tjera, cili është sikurse ka thënë pejgamberi s.a.s.m. Men sama me Ramadan e iman al muhtisaban. Gufire lehu ma te kadde me minë dhe mbi Kush e agjiran Ramazanin Apo Pse pëngjinan Allahum ma ka bu farz Pse pëngjinan Unë e ma i mët Që duke nejt i etër sët Allahum me mjejt ujnë gjennat në pi Për këtë arsuja agjiraj Me këtë shpres agjiraj Kjo shpres mështu në vazhdimisht Thatë pejga me lisa salem Kush bashkan mës një dyjave Mës besimit në Allahun Dhe bindjes në shpërblim Allahu ja falë gjinat Kjo sebeb Me në kam e Ramadane Edhe të ravit kush i fal Me këtë bindje dhe me këtë besim Allahu ja falë gjinohet Shka këtjetër Që në falën gjinohet është një adith shumë interesant Që meriton me dëvëtit të fritet shumë për te Por om për them në ngutit Në një adith Përmen Muhammedi sallallahu a.sallam Se I kishtë arë në ndër zotë i gjithësis Dhe i kishtë thënë O Muhammed Adinti Se Shoshrija e nalt Melekët në qil Gjibrili, Mikaili E melekët e tjerë A e din të përshka Rath për shkafit ata bisedojnë Cilë është derë të i tyne A tërë më ametet së më tha nuk e dita Pa tërë nuk e din ka sajnë tok Thëtë atërë Allah u Gjelleho Ala Më frimzaj dhe më mësaj Se për çka ata po diskutojnë Që ka më abetet me laqeve E këshirë më abetet tona për çka në diskutojnë Fima ja khtasimu El M Ndeshka po debatojnë, ksoxhnia e nat, elita e krijesave të Allahut azza wa xal. Në xhenet, në çjell, për çka po bisedojnë? Tha po bisedojnë për po bisedojnë për elmukefirat edhe për deragjat. Po bisedojnë se çka i ja afal dikujt? Çka me çka falen gjinohet? Edhe me çka ngriten derëgjet? Që ne detrin me laçeve për neve. Me laçeve nuk ju vjen mi fal gjinohet apo se me laçës s'kan gjinohet? Andaj melaçet bisedojnë edhe e kanë dert gjynonin ton më shumë do të thasën. Ëmledhën në një herë dhe me dërtu, "Çishmë na fal Allah gjynonat? A flasëm na më shumë për politikë apo për gjynonat tona?" Çloq më arancëshme. A flasëm na më shumë për dërt të hallkut apo për gjynonat tona? Për çka do? Melaçet që, që s'kan gjynoanë, buin dërt më shumë për neve për to gjynoanë. Et çka i fal gjynoat? Ça çka i fal gjynoat Allah në deruaravon. Ku emel kafarat Sai për kat kefarateve, ato që i falin gjënat, el mukthu fil mesajid ba'd as-salawat, menait mas namazet pak më gatxhami. E kefar namazin, jo e krykret, njerëz po dalin rri pak më gatxhami. Përmend Allahu xhe la wala. Lexo Kur'an në veçanë tinn kët mua i të bekuar. Le të çndrojmë në xhamia pak më shumë, së veç çndrimi un për namaz. Këna i fol gjënat, orsebab kurëso r sigur se kanë hadith për të na fol gjënat. E dyta ka thon wal meshu ala al aqdami ila al jamaat edhe ajo qe u fal gjunohat jo mundson marrit ke sukses vlerete e nderuar esh me ecen kom den xhamiase kahera mos e rrez kieren njeh me shku opse edhe pse pak vjen larg pse ki mundsi normal qe nuk osh barç pon qofse esh me kom kjo ndikon qe mu te fal gjunohat me len allah te zgjell edhe ka thon isbagul wudu fi al makareh edhe me mar abdesmir jo si shpejt Po mirë me mora abdes. Tamam ti që ka mora abdes pejgamberit sa sallallahu alejhi wasallam, edhe pse nganjhere vjen vështirë, mund të të ftoft, mund të jesh i pavgjumshëm, mund të jesh përgut, edhe pse nuk vjen pa këndshëm, por ti përkundër kësaj, merr abdes. Si duhet, përgatitesh për namaz si duhet, me lëngun e Allahu xhalla, që ndikon ç't na falen gjunat. Ekoll Ahmet Derajat, ese përkat drejëve, çka na ngrit shkallë tek Allahu azza xjal, janë 3, 3 në ai falen. E tri në ngritin Me dhe këtë porasi, këtë hadith Sat, prej sat, futën praktik Ka thonë peganberi së salem E me dërëgjat Kjo është muabeti, kuina I me lajkeve në qil Aja që i ngrit dërëgjt është I fshë us salam Me përhap salamin Me udasht me zveti Salam aleikum Me adasht mirën vlaut tënë Me a do është pa që më vlau tënë, që këtë ngritë të ka lau gjallewala, nuk ngritë të ka lau zilija, e asë lakmija, e asë urretja, e asë mashtrimi. Vëllahi nuk ngritë të ka lau hilja, për të ka lau të ngritë sinceriteti, dashuria për dikën të të tërë, mirësia, ba mirësia, këtë të ngritën. Ifshau salam, salam, busqeshja, dhe i vlau tënë musliman këtë që të jeshë, o i të amë të amë, e dyta, që ngrite ka la gjellewala është me dhonë ushqim, qëkep ushqim, qëkep iftar, qëkep sa të muaj është këtë muaj nga ushqimi, kujder që kemë nësi, të varëfërve, të afërmve, meqve, shokve, këqinve, i të amë të amë. Njeriume, me qëkep ushqim, edhe treta, sal, salatu belejli u nësën në jam, aja që ngrite ka la gjellewala është, mu falë natën ku njerë gjëngjëm. Të ri ekjumë, të ri ekstrati apo terrenotën fodes për Allahu Xhëlalualla, nuk ka diçka që, që, që, që të ngrit më çpejt se këto vepra të k'Allahu Xhëlalualla. Prandaj ti marrëm këtu paraqisht vëllai i nderuar, dhe ti përdorim nitë ndon të përditshme, që përmes këtyre të arrijmë që Allahu Xhëlalualla të na i falë mëkatet tona. El-sallallahu alejhi dhe sallam që të na i falë mëkatet tona. Andaj lutna Allahun që dhe ju vallahu ju fal nga Sallallahu Xhëlalualla shfalës dhe është mëshirues. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalu salati Wa temmu të taslim Ala khayri khalkillahi Ejma'i nabiyyina Muhammedin Wa ala ali wa sahabihi U mentabihum bi ihsan Ila yom middin E katrëta Nga ato që mund Të jen nga shkaqet Shum të rëndësishme Shum të nevajshme Që Allahut të nafal është Të lypim ga Allahut të nafal Me thonë stagfirullah Peygamberi sallallahu alai sallam Dhe zhët në ruarë Kosh ka qenë Muhammedi, a lehi salatu vë sëram. A dini se menjë me gjlisë, veç menjë nejë, so ka najtë me shokë të vajtë menjë nejë, dini një qenë herë ka thonë e stakë fyrullah. Veç menjë nejë, më slasëm kur ka doa nejë në të të tërë, e më slasëm kur ka shku të shpija, e më slasëm për njëmi, së herë ka thonë e stakë fyrullah. E buhurera, trasmetohet për te, se në ditje ka thonë Ka thonë se njëri kur të vranë dikën, në shëriat, ka prosedura. Njën nga ato që janë është me shpagu gjakën, i thunë dje. Thotë, une e këmvranë nefësin me gjinahë, e shpagimi i gjakët është dëmët mi dinartë asaj kuhe. E une po du me e shpagu nefësin që e këmvranë zotit këtë nefës temin, apo me gjinahë, me e shpagu me dëmët mi ere, po jë me euro, se allah e rozdanë, edhe dolarë, Po më dëmë të mierë më thon o Allah më fal mua, astaghfirullah. Shikoa këtë merrveshje mes e Bogoreve edhe Allahu xhallahu ala për shpagimin e vrasjes së njerëzit me gjëna javën. Ndërsa ka pas nga dietarët që janë transmetuar se kanë pyetur sa herë ti thush astaghfirullah, ka thon 100 mijë herë me tingjime. Pastaj mperzihen gishtat e nuk di ku përfundoi pastaj atë. Theu astaghfirullah. Theu astaghfirullah. Me fjalën astaghfirullah më kërku falet tek Allahu xhallahu ala. Topën dytë ja të dunjes, topën dytë të ahiretit, dytë të xhenetit. Ta shprestoi Fjonestakfurlla, në veçanti kur ia gjeruojm, kado që cillesh, thuaj stakfurlla, estakfurlla. Soflet më teflet më te kyuritje, o le vllai i nderuar, pranoj gjynohet të tuaj dhe thuaj estakfurlla. Dhe për fund çka po do të më thonë? Çka i bjen më nafol Allah gjynoat? Ku e di nëse Allah më ka fal gjynoat? Le të nderuar, po do më përmbyll këtë hutbë në ranë minutë. Inshallah. Dukën e përmend një hadith që me të vërtetë është hadith që duhet të provokon në veten tonë ndjenë të posaçme gjatë ditëve të agjërimit kur jemi. Cili është ai hadith? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çka tha? Tha Allahu i madhnuan. Dhe ja këtë hadith, thot, o, o muslimanë nderuar. Allahu i ndëruar. Allahu xhalla wala i madhnuar. Gjithë ditë Liran Njerëz nga gjihnimi I bën meritor për gjennet Njerëzit Jënë fut në listë të banurët të gjennimet Kushë dhe nështë anajimi atje Apo Allahu natë për natë Përmenë emë në caktum A të mërmenë e nështë asonë të përmenë të emë njët Filonin qëtë në të gjenneti Paramëndoni një burg Apo Që janë të burgoësur njerëzit të ato japo Apo Dhe një mujtë caktum të vitit Qëtarri i shtetit publikon ditë për ditë lista me lirun njëshp i burgut. Ata të, të burguosnit, çysh i presin këto lista? Çysh i presin këta armna? Çka më i bë? Pej burgu me çit dënje? Kjo është e madhe, sa i, po nuk krahasohet me çit pej xhenemit xhenet Allah. Nuk krahasohet. Andaj çysh rrin rrin na, arrimë për mallëm para iftarit, a lutemi Allahun, o Zoti, më ndaj fal gjunohat, na bart tek banorët e xhenetit. Nat për nat, 30 ditë Ramazan 30 dit, Allahu aliran. Bujari Imam. Rahmet Imam. Mosu perfishim në një ditë të 30-të, voj halli për neve. Wallahi mos vjet për neve. Ne s'na në për menët emni në një ditë prej ditëve të Ramazanit. Hajt e para shkoi kodon rang përpara neve më të mirën. Edhe e dyta, dita e tetës sot, ai liru pe xhenimet, pe xhenimet. Sot dita e tetë ai liru. Mos e dioj, unë nuk e di. Çaon të kallzo që s'mundesh me ditë. Ulemat kanë thonë se që kjo është e a që dash të martë e e të fundi Ulemat kanë thonë se kur Allahu ja fal dikuj gjynohet Ja bënd të dashur pun të mira A ke fillu me e dash namazin më shumë? A ke fillu ma me qef me u fal? A ke fillu me i u rejtë gjynohet? A ka, ka nisë me të arë gërdi për gjynohet? Kjo është e kryesore se Allahu ti ka fal gynohet A ke fillu me usilë? Me fol, me me pru, si banor e gjenetit Kë i bja se ti e banor e gjenetit Qështu në matë e kanë zil Andë Allah gjellew la fatë Wa habbebe i lejkumul iman Ga mirsi Allah tërsa Wa ka bërë të dashur imanin Wa ka bërë të dashur pun të imanin Wa kerrëha i lejkumul kufra Wa lfusuka Wa l'isjan Dhe Allah wa ka bërë të uretur juve Wa ka bërë të uretur juve kanë Mëzbesimin, mëkatin edhe shkel e urdhave të Allahut azza xhel. A për urrën më shumë haramin tash në Ramazan se para Ramazanit? Në qofse më gërdhi po të vjen për gjënat dhjen që tashti, kjo është e bajagje mirë se Allahu xhelalu ala ta ka bërë të dashur imanin. E kur Allahu ta bën të dashur imanin, kë i bën sallat i kafol xhenuat. E kur Allahu i fol xhenuat, kë i bën sallat kalirup i banorët e xhenimit, edhe i shkruat të banorët e xhenitit. E Allahu kur të shkundikon të banorët e xhenitit që nuk ka loj, Namazan peshkim banojinit tani çka bëhet mas Ramazani jo tash i ram pishmoli kthe në pët të xhenhimit Allahu selung këto Allahu that majubad delul qaul ladayya tauns nirn fi ala kur them jeren xhenet në xhenet andaj aty qi Allah ja çet an te xhenetlit aty edhe ja çel udhën për xhenet duke ja bërë të dashur punë të mira edhe duke i dhënë sukses dhe lehtësim që m me zell ti kërn obligim te Allahu zelwala dhe m me urrëti të sillet ndaj harameve të Allah xhalla wala. Ky është suksesi i Ramazanit. Dhe kjo duhet ta asurojmë që ta arrijmë në këtë muaj të bekuar. Kjo duhet jetë kërkesa themelore e cila nëse arrihet, i jap kuptim të gjitha adhurimeve tona, të gjitha angazhimeve tona që ne i kemi bën në këtë muaj të bekuar. Allahu elus me emrat e tij të bukur. Dhe nëse Allahun e mënduar me cilësitë e tij të përkryera të plota, që Allahu i mënduar të na fal gjinohat. Nëse Allahun e mënduar që sa Në qovë se kam betë diku shpeneve Që ende nuk i është përmendur emni Allahu sët në e përmend këtë emni Sëtë ja, ja Allah Sëtë në e përmend emnin ton Që në me konë të lisë e banorë e gjënetit Allahu në e gëzuvë me këtë përgëzim Allahu në e bëf të dashur imanin Dhe Allahu në e bëf të dashur ehlu imanin Dhe Allahu në e bëf të uretur kufrin Mos besimin Dhe në e bëf të uretur ehlu kufrin Allahun above më urret ata që si nënshtron Allahu tazojel, si përulën i rebeloan e me i dash dhe me ndihmën e ata që i nënshtron Allahu xhelal xelalu. Allahu i ndihmof në këtë muaj muslimanë kudo që janë. Allahu ruaj të derën e motrave tona muslimane kudo që ai përdhus dhe është i lir. Allahu xhelalualla u dhash siguri muslimanëve rahati në këtë muaj të bekuar e i shkatrorof të gjithë ata që punojnë dhe angazhohen për shirin e muslimanëve. Allahu ka kthyr sherrin fytyrat e tyre. Edh Allahu ka kthe fshirin vetët e tyna e na shpëtof në nga sherrri i tyna. Allahu na lutë që në këtë muaj të bekuar të na shtojë dashurinë me Zotin, të na bashkon ata që ende sjan pajtu këtë muaj, Allahu i pajton, Allahu i bashkon, Allahu i bëv çu duan me Zotin. E them këtë që që dëgjuat dhe e them atë që Allahu na ka obliguar që ta përmendim duke thënë se inna allahu ve malaikatehu yusalluna ale nnbi